ndo ya mto wa mto wa Kundi la waimbaji wa muziki wa akapela la Sonda ya Dilu wanakuletea tamasha la uimbaji tamasha la shukrani Tamasha hili la aina yake litafanyika tarehe moja mwezi wa 5 2014 katika kanisa la Adventist wa Sabato Ukonga kuanzia saa saba mchana mpaka saa 11 na dakika 30. Jo ukutani na waimbaji kama Advent Singers. V.O.V. wateule New Jerusalem Nyota Njema, Calvary Brothers, Holy Union, Family Music, Pilgrigate na Glory Voice Acapella. Kwa maelezo zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0715 87 79 59 au 0754 32 69 13 wote mnakaribishwa mkono wake wakume mme